بِسْلَامِي وَإِيمَانِي الله الْكَوْنُ وَالزَمَنُ بِإِسْلَامِي وَإِيمَانِي ضَاءَ الْكَوْنُ وَالزَمَنُ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْبَشَرِ وَالرَّسُولِ نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ Zahvala kutada usviša na Allah, subhanahu wa ta'ala, na kaj salavat na njegovog poslanika Muhammad, sallallahu alaihi wa sallam, na njegovom častnom porodnicu, njegove asahabe i sve njegove sjedvenike, do subnjega dana. Iako sam se jednom bio, nijadio, prijena va zanemu, ponovno ja došu utara. Ovo će ovo biti zadnje, druženje. se malo podsjetiti na neke propise vezane za post, sa obzirom da je post na samom pomogu. Allah, subhanahu wa ta'ala, molim da nas poživi do mjeseca ranozadne, da goz radi doživimo i ispostimo zajedno sa svojim porodnicama i molim ću Allah, subhanahu wa ta'ala, da nam oposti naše grije. Post u osnovi znači sustezanje od jela pića, spolnog odnosa i ostalih stvari koje kvari post od pojave, zore, od pojave prave zore pa do zalazka sunca. Od pojave prave zore, dakle, to je vrijeme kada se započinje post. I ovo treba biti naglašat možda izgleda nestvarno, ali je istinito da naši ljudi, ima ljudi koji žive tu oko nas, da nažalost ne znaju kad je vrijeme, kad trebaju zapostiti. Prošloj godine, koliko sećam da je bilo prošloj godini, naime, jedna žena me nazvala u program, radio program, pa Dok sam govorio o ovim propisima za koje svi ljudi misle da poznaju ih i da su nam toliko znani da o njima ne treba skoro ne govoriti, nazvala jedna žena i pita, je li to od pojave zore kaže ili od izlaska sunca? Ja ju ponovim da je to od pojave zore. Kaže, ja cijelo vrijeme postim od izlaska sunca. Nestvarno, izgleda li je to istinito. I to treba naglasiti, dakle, da se na je post sustezanje dijela pića, intimnog odnosno je stvari koje pari post od pojave zore pa sve do zalazka sunca. I nekad mi je teško ukazati na ovu stvar ljudima koje srećemo i nekad u nekom neobaveznom govoru, jer teško je povjerovati da imate ljude koji su tu oko vas, a da im se takvi propisi podkradu i, i da pravi pogrešku pa cijelom životu. Nije rijetkost da su znali čak šehovima uputiti pitanje žene muslima koje posteji, kaže, postijem 40 ramazana, 45 ramazana, 50 ramazana postijem, kaže, nikad nisam napostila propuštene dane zbog hajda. Kaže, nikad nisam propustila, nisam znala da sam ne dole znala Iako stvari izgleda toliko poznata, nažalost, mnogim muslimarima oko nas nisu te stvari poznate i... قرية قد قدر من يمع نعوده جميع شرائزكي حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل قال الله سبحانه وتعالى وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر يدتي بيته صدق نبدي تموغي رازك واتي تصرموا من بيالنيتي Dakle, da se ne bude mogao prepoznati onaj horizont. se ne bude mogao vidjeti bjelilo razlika između neba i zemlje. Hata je tebejena lekom alhajtul avijel, vin alhajtul asved, vin alfejjor thumma thumma tim musljama ila nej. A zatim upotpunite, pust sve do noći. A noć nastupa, dakle, sa zalaskom sunca. I ovaj koranski ajit je osnova početka i kraja posta. Dakle, ovaj koranski ajit je osnova ovoga propisa. U post se također ubraja susljezanje odružnog govora, bespotrebnog govora i svega onoga što može umanjiti vrijednost posta. Post je dakle ibadet za koji Allah subharam i ta'ala daje posebno nagrad. I u toku dana razana, u toku posta, Neophodno je da se musliman sustegne od ružnog govora, da se sustegne od ogovaranja, od e, vulgarnog govora, od svega onoga što je bespotrebno i što narušava vrijednost, vrijednost posta. Iako su neke od tih stvari e, zabranjene i mimo mjeseca Ramazana, u mjesecu Ramazana sadlja se još dodatni akcija na to. Jer mi znamo da je ogovaranje zabranjene i Ramazana, mimo Ramazana bez bespotreban govor, sve ono što što je, dakle, našom vjerom zabranjeno, i libat, i nemimet, dakle, ogovaranje, zatim prenošenje tuđih riječi, i tako dalje, sve to što je zabranjeno, mimo mjeseca Ramazana, zabranjeno je Ramazan, s tim da se dodatno stavlja akcenat zbog posta. Jer Allah subhanahu wa ta'ala kaže, ja je urli bina amanu, kutiba alaikumu sijamu, kema kutiba ala ladina min qablikum, la'alakum taddehu ovi koji vjerujete, propisuje vam se post kao što je bio propisan prije vas, da biste bili bogobojazni. Jer post je put do bogobojaznosti. Post je put da čovjek bude bogobojazan. Post pomaže čovjeku u toj poklonosti u zvišenom oba Svahanova dana. Post od čovjeka pravi Šolja ku pomaže da se u potpunosti podredi pokornosti džišan Allahu subhanu te vidite kako postač ide u džam. Najljepije se vidi da je u pokornosti Allahu subhanu te ala. Vidite ljude kada odlazi u džam, vidite kako se vraćaju iz džam. Vidite ljude koliko vole slušati učenje Kur'ana. Vidite ljude koliko vole, koliko vole u vole tokom mjeseca Ramazana spominjati Allaha subhanu te koliko voliš slušati Allahove džulešane djeca vidite ljudi koliko ljudi hrlej i žude za obavljanjem čak i dobrovoljnih namaza poput poput noćnog namaza taravih namaza u zadnjoj trećini e, mjeseca ramazana čak i noćni namaz i ljudi se natječu u činjenju tih dovara i to je pokazatelj koliko koliki uticaj na život vjernika ima vušt Allah Subhanahu Ta'ala kaže لَعَلَّكُم تَتَّقُون da biste bili bogobojazni, da biste se griha klonili. Jer post pomaže čovjeku ostavljanju nekih griha. E vidite ljudi u danima Ramazana sustežu sa ihoj dogovaraju. Hajde pustite, to je bespotrebna priča postima. Aj ostavite taj govor, postima, nemojte svašto govoriti. Mi ovakve stvari dakle slušamo u Ramazan. Ljudi kaže, nemojte to govoriti postima. Pustite tu priču, mi je to pričano. Nije to priča, posti ima. Nemoji svoj post govori svašta. I to je samo pokazatelj koliko, koliki uticaj post ima na život, na život vjernika. Post ima mnogije koristi. mnoge Neke od tih koristi ogledaju se i u tome što vjernik koji posti dokazuje čvrstoći svoje vjere uzvišanog Abaha Svohanog Teala. Post je usko vezan sa vjerom uzvišenog Allaha i Zdražana. Jer čovjek koji posti, on neće preknuti post, neće uraditi nešto što što će naštetiti njegovom postu. Radi čega? Samo radi Allaha Subhanahu wa ta'ala. I to je pokazatelj njegove čvrste vjere da će Allah Subhanahu wa ta'ala ga nagraditi za njegov post. To je pokazatelj njegove čvrste vjere da Allah Subhanahu wa ta'ala će dati nagradu postaču koju je obećao da ćemo dati. Post je Allahom i on posebno za njega nagrađuje. Dakle, postač zaslužuje veliku nagradu zbog svoga posta. Mi znamo da se, da je post, dakle, usko vezan sa islamskim vjerovanjima. U istovijeme, svi ostani ibadici su također vezani za islamsko vjerovanje i nafas i zekat i hadž i vidite vjernik kako izvršava tačno ono što mu je Allah naredio subhanallahu kad Allah subhanahu wa ta'ala naredi jebniku da jede i pije on jede i pije kad mu naredi da se ustigne djela pića spolnog odnosa on se i stigne kulu washru hatta yatabayyana lak min mogli razlikovati bijelo crne niti zore Jerni kustaje, u vrijeme sahura, jede i kada mu se naredi da prekine tzum matim musijam ili lege, zatim u potpunit je post do noći, on se tako ponaša. Kada mu Allah subhanahu ta'ala naredi da klanja navaz i da na uči fatihu, i kada mu je naredi da na ruku'u uči subhanahu wa ta'ala, i da na sežde uči subhanu rabijala ra i da između dvije sežde izgovar rabijalufirli, rabijalufirli i da na tešahbu da uči etahijat on to poštuje radi čega? Radi Allah subhanahu ta'ala Vidite, vi ovdje ispunjavamo te zadaće Hadži je zabranjeno nešto od onoga što mu je mimo ovreda Hadža dozvan poput pokrivanja glavi poput intimnog odnosa sa suprugom Uh, poput uh, brijanja glavi, šišanja i tome slično. Tomo je zabranjeno dok je u hrame, dok je u obred. I vjernik tad kad obađi hrame prestaje sa stvarima koje se zabranjaju. Ostavlja stvari koje su inače dozvoljene, ostavlja radi čega radi Abana Suhanom Kana. Kada završi sa obredima, naređeno mu je šišanje ili kraćenje kose ili brijanje glavi. I vjernik brije glavu. Zato što je veća nagrada. Tri puta je veća nagrada za ono ko obrije glavu nego za onoga ko skrati. Vjernik brije glavu. Samo Allaha subhanahu wa ta ta'ala. Nikad se u svom životu nije obrijeo. Znači, nikad glava u životu nije obrijeo. Došao na hađ, Allah naredio. Ili došao sudmed Allaha poslanika, ali se će samim poštiti. I obrije glavu. I možda nikad više posle toga neće obrijeo glavu. Ali zašto je to radi, radi Allaha subhanahu wa ta ta'ala. I vidite koliko, koliko ti ibadati vjernika odgajaju u koronacu Allahu Subhanahu wa ta'ala. I post je takav, to si sasobom brojne koriste. I vidite vjernike kako, kako hrle u ibadati. Ista stvar je dakle i sa namazom, i sta stvar je i sa hađom. I vidite, kad je naređeno da se stoji na Arafatu, svim slomaraju duše na Arafat. I sve da dana Arafata morave na Arafat. Oni koji nisu na Arafatu, Preporučujem se post vidite Ustavane širom svijeta post je na dan arifata. I to su odlike vjernika. vjernici dakle, žudi i teže za činjenje dobra i vidite ih kako se povinuju Allahove čadrlešanu u naredbi i kako izvršavaju Allahove subhanahu wa ta'ara Post je jedan od ruknova Islama, jedan od pet ruknova Islama, ali i kisarava. Do kastome i prezhodnon sitiranihati, ayuhal ladin amunu kutiba alaykumul siyam, ovvijem ni se propisuje vam se post, ke ma kutiba ala ladina min qablikum, kao što je propisao nema prijevasi, la'allakum tentakunda vistebiri buboboyazni. I post je nareje takoja ali hadithu mallahu wa paslanika alayhi salatu wa salam, i to riječi islamu ala khamsin, shahadati n da ilaha illallahu anna muhammad rasulullah, wa iqamil salawita iz zakah, wa sallam il Allah, wa hajjal bayt. Uh, islam se temelji na pet stvari na svjetočenju da nema drugog istinskog boga osim Allaha i da je Muhammed Allaha u poslani i obavljanju namaza davanju zekata postu mjeseca Ramazana i hodnočašću kavi ovaj hadith je dakle uh, osnova, osnova i dokaz da je post jedan od ruknova islama, jedan od stubova islama, jedan od temeljja islama. Post je dakle obavezan svakom punoljetnom, pametnom, zdravom i sposobnom muslimanu, onom ko je dakle u mogućnosti kojemu je moguće da posti. Post nije obavezan za određene kategorije ljudi post, dakle, nije obavezan za određene kategorije, ljudi. nije obavezan, recimo, za musafira. Obavezan posta je vezana za mutima, za onoga ko boravi u svom mjestu. Post nije obavezan, dakle, musafirom. Nije obavezan bolesniku čije zdravlje će biti narušeno ako bude postio ili čije zdravlje će se pogoršati. Post nije obavezan ženi koja je koja je trudna, nije obavezan ženi koja doji djede, post također nije obavezan ženi koja je u nifasu, u postporođajnu periodu, ili ženi koja je u mestralnom ciklusu. Post također nije obavezan staroj iznemogloj osobi. Naši stari su navikli da posteji. Pa postili su već 70 Ramazana i sad odjednom kaže ja da ne postim. Ma nema šansi da ja ne postim. Žena 84 godine, kaže svaki Ramazan sam do sad ispostila, kad sebe pavdi od ranih mladalaških dana, sad odjednom da ja ne postim, ma Bože saču. Kaže Subhanom da i prošli Ramazan je ispostila. Allah Subhanom i Ta'ala ih pomogne, I drugi niz godina su postili mjesec Ramazan i Allah subhanahu wa ta'ala je počastio da je u poznim godinama svoga života mogu Ramazan ispostiti. Ima onih koji su došli u starostu do da ne mogu ispostiti. Da ne mogu postiti. Allah subhanahu wa ta'ala njih ne tereti. Oni će za svaki dan na hranti pojednog siromaha i oni su ispunili svoju obavezu posta. Oni su ispunili ono što od njih njihov gospodar traže. Oni ne trebaju da se brinu za to. Kaže, ne znam moći li moći postiti, zdravlje mi je zaista teško. Znači, teško je zdravstveno stanje da ja ispostim Ramazan. Takve osobe ne treba da se brinu. Mosleman nema potrebe da se brine za stvari koje on nije u mogućnosti da uradi. Apsolutno nema potrebe da se brinu. Zbog čega? Zbog tako što Allah, Suhanu te ta Alayhu, takve osobe propisao druge propise. Oni nisu obavezni postiti. Mi treba Isus Hrvira zašto to nisu postiti, kad nisu obavezni. Oni nisu obavezni. Njihova obaveza je da za svaki dan nahrane po jednog siromaha. I oni su svoju obavezu ispunili. Dakle, to je njihova obaveza. Nije njihova obaveza da posti. Njihova obaveza nije da posti, jer ne mogu da posti. Pošto nije njihova obaveza da posti, oni će raditi ono što je njihova obaveza. Oni će za svaki dan nahrati po jednog siromaha i oni su ispunili svoju obavezu. To se radi dakle o starim iznemobnim osobom, Radi se dakle bolesnicima koji ne očekuju ozdravljenja, koji ne očekuju da ozdraj. Oni će za svaki dan nahraniti pojednog siromaha. Ove ostali kategorije, musafir, bolesnik koji očekuje da će ozdraviti i će zdravje će se poboljšati, trudnica, doilja, žena u tokom menstrualnog ciklusa i ostale dakle, E, osobe koji iz nekog opravdanog razloga, dakle, ne budu postati, putnika sam spomenuo, te osobe će, dakle, napostiti isti broj drugih dana. Kada prođe mjesec Ramazan, napostit će isto noliko dana koliko su propustili. I kada naposte isti broj dana, oni su ispunili svoju obavezu prema Allahu, svihanom, I vjernik ne smije da dozvoli sebi da postane nemarno pogledu na paštanje tih dana. Nažalost, imate onih koji godinama nisu napostili propuštene dane Ramazana. Na Opravdano su propustite da zbog bolesti žena zbog dojenja djeteta ili zbog nošenja djeteta zbog dok je bila trudna i tako dalje, zbog opravdanog razloga, kasnije to nikada ne naposti. Ili u to godinama, 5, 6, 7, 8 godina i tako dalje. Može se desiti da žena... Jedan Ramazan dočeka da se sastavi čak dva Ramazana da ne postoji. U jednom Ramazanu je trudna, drugi Ramazan dočeka ona je doilja i ne posti dva Ramazana uzastop. Ali kada su dani kratki, u zimskom periodu njoj je dozvoljeno da naposti. U decembru, kad su dani najkraći, dozvoljeno je da naposti. I nije obavezno da sastavi mjesec dana, jedan dan iza danu, nego će napostiti kada zato kad to bude naj, najnagodniji i možete da ne naposliti, dakle, ne smije biti nevarna u pogledu toga. Post je dakle obavezan punoljetnoj osadima. Nije obavezan post djeci, ali djecu treba navikavati na post. Djecu treba navikavati na post i roditelji ne trebaju žaliti djecu u pogledu navikavanja na post. Neki roditelji našoj svoje djece ne dozvoljavaju ili ne mogu, te ne mogu ubjediti djecu da ne mogu, a djeca to mogu iznijeti. Ako djeca ne mogu da isposte cijeli dan, običaj naših starih je sasvim ispravan, običaj ili način navikavanja djece da posti, ajde posti do podne i pa ćemo mi to našiti. Danas do podne i sutra od podne, pa ćemo mi to našiti. To je navikavanje djece da posti, da osjećaju radost posta. To je samo navikavanje djeci. Nije odobravanje prekidanja postane. Ako djeca ne mogu, recimo imate djeca koja imaju recimo 6 godina, ne mogu da je A hoće je vidjeti da postaje u učan. A pa hoće je i oni nešto postiti. Hajde posti 3 sata. Pa oni počnu nakon sati i po vremena rule. Hilo, mama, ja sam i žednija, noći sa napiti vodinu. Mama, ja sam žedan, ja sam žedan, hoću se napiti vode. Pa des, malo se još se, samo malo strpi. Pa evo još 15 minuta se strpi da se djeca naviknu na post. Kada dođu u punoljednost, vrlo je jednostavno i mi postiti. Ja kaže, ja postim sa svojih sedam godina, od sedme godine postim cijeli Ramazan, svaku godinu. Kad dostigne punoljednost, za njega post više nije upitan. Kad dostignu punoljednost, apsolutno za takvi osadu, post nije upitan. A oni koji čekaju punoljednost, da se naviknu na post, kad dočekaju prvi Ramazan, trebaju da posteji to je senzacija da izdrži bez ran i pića ali je za njih radost i veselje kad ispaste prvi dan sjećam se jednog našeg brata alhamdulillah koji je živio je životom neznancije daleko od pokornosti Allahu subhanu taala je Allah subhanu taala ga je uvodio i pokajao sallallahu alaihi i pripovijeda da je postio prvi ramazan kaže allah bak Prvi put kaže da u moje kući posti. Prvi put da se iftar tu pravi. Prvi put kaže da se, da se osjeća ambijent posta. Priča se naravno sa velikim ushićenjem, radošćom. Sa velikim zadovoljstvom. Što je napokon Ramazan ušao u njegovu kuću. Što je napokon napravio iftar. Što je zovno jedno komšiju kaže, zovno sam jedno komšiju kaže na iftar. Da se to je, kuća, to je bila kuća porodica u kojoj subhanallahu Allah subhanahu wa zna koliko možda pokolenja od starih nekoužani ne ulaze. Znači ljudi nisu džani ulaze na apsolutno ljudi nisu skanjali namaz. Nema u porodici znači u lozi ne znaju nekoga koje je ko je padao Allah subhanahu na sve što. Ja mu priča sa velikim ushićenjem o tom svom doživljaju. Otom tom svom doživljaju prvog namazana u njegovoj kući. Naravno, danas se to stanje drugačiji. On već djecu ima sad, njegova djeca naravno postije, već je to prošlo možda i 7-8 godina on toga. Kad se on pokaja Allah subhanahu wa ta ta'ala, sad je to već druga slika. Djeca su već su navikla su na post, već je tu post. Naravno i namazi i ostale propise su već zaživjene u toj porodici. Ali kad osjeti, osjeti slasti, ljepotu posta, onda naravno mogu da govori o ljepoti toga jer do tada nisu nikada vidjeli šta je ljepota posta i nisu znali šta je ljepota i vtara i ne znaju šta su čari i vtara kako kaže jedna žena govoreći o tome kako u njenoj porodici niko ne posti osim ona. naravno napravila je katastrofalnu pogrešku udala se, udala se za čovjeka koji ne klanja ne posti i tako dalje napravila je takvu pogrešku kaže kad sam došla u toj kući niko ne posti. Mi smo, ja sam kaže naučila da u nas da se zna kad je sehod da se zna da iftar, da se zna kad se jede za Ramadan. Međutim kaže u dana sam u porodici gdje niko ne klanja niti se posti, niti se zna šta je sehod i se zna šta je iftar. Kaže koja tuđina Kad iftar dolazi i kaže, ja najradije ne vjela. Nema čar iftara. A vidite za Ramazan kad se iftar približi. Pošto u većini kuća imate postače. Svi se za Ramazan nariknu kad je večera. Svi znaju da je u akšan večera. a nikog na ulici u akšansko vrijeme. Malo koga ćete vidjeti da voda ulicom. Subhala i koji nisu postači znaju da trebaju tad jest ili postači, tad je večera i ako ćeš jest, ješćeš, ješćeš zajedno s nam. U najmenju ruku osjeti se čar i ljepota iftara i osjeti se ljepota, ljepota sahura ustajene na sahuru. Druga stvar koja je važna, važno je to napomenuti a, kod navikavanja djeci na post, jeste buđenje na sahuru. Djecu probuduju na sehur. Makar i ne postel. Makar ne postijelj. Probudimo ih na Sehur. Nek ustavim, nek se, nek malo samo progledaju. Dajte im čašu vodi, dajte im nešto što vole je za Sehur. Uzmite im, uzmite im poslasti slatki išu koju volim i dajte im to za Sehur. Kada se probudi za Sehur nek zna da je to, da, da pojas će dijete nešto za Sehur što je, što voli. Obratujte ga za iftar. Iftari sehuri se pamte. Svako od nas pamti iftari sehuri iz djetinstva. Koje god imao iftari sehuri u pamti ih. Zato je važno da djeca budu naviknuta i na iftar i na sehuri. Da budu naviknuta na te vrste i vadeta, tako da kasnije lakše se navikavaju i lakše i lakše izvršavaju te, te propise. Ista stvar je kod buđenja djece na sabah. Kod buđenja djece na jaciju. Nekad roditelji, nažalost, zauzmu pogrešnu metodu u Djecu ne treba tu prisiljavati kad djeca nisu došle u onom dobu kad ih treba potjenati, ali ih treba namikavati na upstajanje. Nije se jednom desilo probudite djete, Pa, djete iz postelje su mu se okreni, provokivili svoje žeruče, počne klaniti. Pa je se atestio, je se atestila, ah, ma nisam kažen, nisam, ne možete ga probuditi. Sve dječi, probudite ga, misli da je misli da nije ni spavalo, a u suštini već je odlonilo jedan sat vremena. Ali ga probudite, djeca se tako navikavaju, djeca se tako navikavaju šehe bih reći kad djete duđe u džaviju, pa vidite, djete se okrene nije se djete okrilo ni u pravcu kibli ali malo, hoće da klanja vidi ljudi, svi ljudi padaju na seždu dijete, djete će se okrenuti u suprotnom i pada na seždu pustite ga nek padne na seždu djete kad padne na seždu, djete se navikava na ibare kad djete dođe u, e, dođe u period kad razumijeva onda će dijete se u učiteljim propisima na pravi način i djete će naravno izvršavati te obaveze na ispravan način. Zato je važno da se djeca navikavaju, da borebeju u džami, da borebeju u djetu koji je adekvatan za njih. I još ćemo samo spomenuti uh, početak mjeseca Ramazan, način na koji se mjesec Ramazan utvrđuje s obzirom da se svake godine oko toga vodi kojakakva diskusija jeli početak ramazana je da stupi ramazan je nastupio ramazan koji je dan jeli prvi dan od mazana i 30. dan šaban jeli prvi dan bajrama nije prvi dan bajrama šta uraditi šta ne uraditi Allahov poslanik alejhi salatu vesselam nas je uputio uputio na to kako trebamo postupiti pa kaže da sa sallallahu alejhi vesselam suum li rodiati i aftr li rodiati فَإِمْهُمَّ عَلَيْكُمْ فَأَتِمُوا عَيْدَتَ شَعْبَانَ تَرَثِينَ يَوْمَانَ Zapostite kada ga vidite, mlađak. I mrsite kada ga vidite. Prekinete post kada ga vidite. Kad vidite rama, mlađak od mjeseca Ramazana, tad započnete post. Kad vidite mlađak od mjeseca Šavara, tada prekinete s post. A ako ga ne budete mogli vidjeti, ne budete vidjeli mlađaki zbog ovlaka, onda upotpunite šaban 30 dana. Upotpunite šaban 30 dana. To je narod Allahov oposlanika Alihi, sallatav sallam. I to je ono što je mjerodan. Proračunati se može, proračunati se može, ali ako se detaljno uključi u proračun. Ako se detaljno posveti proračunavanju vreda. Ako se Ne posvjeti detalj proučavanje vremena, mjena mjeseca, kad je mjena mjeseca i koliko treba proći do mogućnosti viđenja mađaka, jer mađak se vidi izuzetno kratak vremenski period. Može se desiti da oni što su vaktije pisali, što su vaktije, što su proračunavali, da sutra zabilježi početak početak sljedećeg mjeseca, a u suštini da se ne može uopće apsolutno nikako mlađak vidjeti za sutra. Ja sam s i to sam vam mislim i govorio od prošlili prvište godine i gledam jednu emisiju na televiziji gdje, je, gdje su ljudi od proračuna sjedili i kažu da se, nažalost, postilo se taj dan, postilo se taj dan u nekim zrnama u svijetu, mislim da se čak i kod nas postilo taj dan, a nigdje u svijetu mlađak nije vidjen. Znači, nigdje na zemaljskoj kugli mlađak nije vidjeno. Koliko sjećam o nekim predilima dole Brazila i Južne Amerike, da se vidjela samo silueta mjeseca, da se da nije bio osvijetljen. Znači, samo, a, samo a, postojanje mjeseca koji se ne može sa zemlje vidjeti. Znači, postojanje mjeseca koji se ne može sa zemlje vidjeti. I to govori čovjek, dakle, od te struke. Kaže, nigdje, znači, nije ga bilo moguće vidjeti, samo je to bilo se vidjeti. I sjedi jedan šeht tu i pita ga, kaže, sad ljudi od struke u šarijatu trebali da kažu, je li to dovoljno da se može zapostiti? Kaže, ne, samo on Kad ga vidite, kad ga budete mogli vidjet, tad zapostiti. To nije vidjeti. To što on postoji tu, a ne može se vidjeti sa zemlje, to nije dokaz da se može, da se treba zapostiti. Jer u suštini on nije mlađak. Mjeseci to nije osjetjeni i nije mlađak. Tako da, e, ove diskusije, dakle, se često pokraćuju, često se uče, u svakog mjesec Ramazana i na kraju, e, je li nastupio mjesec Ramazana, nije li nastupio mjesec Ramazana, dakle, vezano je za viđenje mlađaka. Vezano je, dakle, za viđenje mlađaka i ove godine je zaračnato po vaktide, 29 dana, mjeseca šana dakle da je u četvrtak 29. dan mjeseca šabana što znači da bi e, u petak inshallah taala trebao biti prvi dan mjeseca ramazana. Na onako se bude vidio mlađak. Ako se bude vidio mlađak. Obaveza gledanja mlađaka je utvrđena datom dakle poslanika aleysa salallahu alajhi wasallam da se nam je ukazalo i trebamo vidjeti, treba se mlađak gledati. I ako ga ljudi vide, zapostiće. I ako ga samo vidi jedan čovjek i potvrdi da je biđan, obaveza muslimanima jeste da, da ga posluša. I ako muslima pravedan dan, vidi mlađak, obaveza ostana muslimanima je da, da posti. Tako isto završava mjesec Ramazan. Sa biđanjem Ako se ne vidi, upotpunit će se Ramazan 30 dana i... Onda će se završiti sa, sa poslom. Allah subhanahu wa ta'ala najbolje zna. Allahu zaštanovi molim da nas učvasti na putu istine, da nas pomolimo u pokornosti, da ovaj Mubarak mjesec dočekamo i zdravlje al-hatrate zajedno sa svojim porodicama i da u lijepom ozraću, lijepom u pokornost. Allahu subhanahu wa ta'ala ispostimo ovaj Mubarak mjesec. Allahu subhanahu wa ta'ala molim, da nas sastavio u džedmetu kao što nas je sastavio na ovom Mubarak skupu. Njegov, znači, molim da nam oprosti grijehe prije, prije eh, nego li napustim ovaj Mubarak skup i da nam oprosti naše grijehe, da dočekamo mjesec Ramazan i Bajram, da dočekamo Inša Allah, a naši grijezi su već u potpivosti oprošteni. Subhani kallahu wa bihamdika shradan da ilah i da imte stavu filuke. Uvijete vas ta'ala.